Sper să-mi leșine Că dacă ai lui, și lui, ar avea mâini și voi, voi să bată și mâini ca să picteze și ar face zeii așa, pentru că, dragii, spunea el: Am zeii cu băie roșu și ochii la Paștri, am bisenie, etiopiezii, cu det är det. și det är det vi Dar prata om. Det är det. Vad det är det vi ska prata om. Det är det. Vad det är det vi ska prata om. Det är Spuneam că despre zi nu putem spune nici că sunt, nici că nu sunt, nici în ce fel sunt. pentru că uh, problema este foarte obscură și viața omenească este foarte scurtă. Și mă ia aici cu hotelul, în 2000, în pasaj de metafizică, uh, spune că uh, cei mai din înaintea noastră au primit niște mesaje divine și, în funcție de aceste mesaje, și le-au reprezentat. Oricum, e. man lagrings- delar av de religiösa delarna av de religiösa delarna av de religiösa delarna av de religiösa delarna av de poieților în deoseb, iată, de pildă uh, poieții care întreau tragice, care, între altele, uh, mai ales o și, de și Reoglifidea Sofocleta, putem să raportul între păcat și vină. Și ei vorbeau de un păcat, de, care era un plan de păcat original. Vina era det fälltare, det fälltare. sentiment. Det är till Edif. Edif var skyldig. Men han moštade det fälltare, hans far, Lajos. Och vi har det generationer. cele din urma, a fost. Absorbit de către Zeus pentru că după ce și-a spus Noichel așa prin pădurea un unde i-a e terminat, și atunci zeul uh, a compătimit și a făcut să se deschidă pământul, dar a făcut un lucru Zeus. primul apăl a prezis și a promis celor care vor să o cetate pe Pământul în care se l ceau osemitele lui Iudic, cetatea aceasta o să fie cetatea eternă, cetatea luminei și pe acest Pământ